امی نوالو زندر دکان پتا یاد دارید سرائی دی اسمی کیسر این سڈی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشتراباد براستہ مدینہ مسجد جنیس پکندرپورا چو پشاوش موبیل نمبر دی 0501 اکسی اکان میں 321 درابید یا نمبر دی اراته صلاه قبل الدخول بها وقان عليها يا اساري په اول به نه دوادنه دو او دنيګا نه بعده قبل بيت طلاق سه واړ کلا ټول په هغه باندې واقع دي دا زړه خبره کوي لکه دا ثلاثن په كلام کې صفات ده پارا د موصوف محذوفه صاغه طلاقا ثلاثن ده لانه واقع مصدر محذوفا لانه معناه طلاقا ثلاثن حلما بيناه هذا الخبر محكي بيان شو هو كي هرقلا بتلاقك مصدر آغن فاديك نتسل عصو سيري هذا الخبر محكي بيان شو هو فَلَمْ يَكُن قَوْلُهُ عَنْتِ تَعْلِقٌ يَقَعْنَ عَلَىٰ حِرَةً فَيَقَعْنَ فاين فارق طلاق <تصفيق> بانت بالاولى ولم تقع الثانيه والثالثه فجاءت دي صريده طلاق جدا جدا واله مخروسته واله نو اول طلاق واقع فغ با اندانكا ختمه عادت يوم درند پار محل وقوفات لغو كردي دا وذلك مس ر يقول انت طالق طالق طالق ادي توي طلاق ي طلاق ي نو پدي كه يا واقع نه درند مقد وقوفات نشو لغو د ا کللو حین طاوونه الاخدهنا ځکه هریو لفظ پخپل ځای کې مساقلل جيکر شوي نو نهار یو لف خپلله معنا پ خپل اد کوي اسلامیس کارپ آخرې کاامې ما یو غ ورو سا مای غ ور صاد را د سری په کاان کې کو مجمله چې هغه اول کاان دپاره مغیر او ګجږیم. دو صلی اللہ چې هر کله ہر تلاق مشروط بے شرط ہو کر دی دا تو دے شرط صلی اللہ دا کلام متغیر شو کشرت میں ان خبر بیدا مطلب بے چی دا تلاق فیل حال واقع دی دے شرط مطلب داو گر دی دا چی فیل حال تلاق نواقع کو ما خو شرط راغ اخواقع کنیجے بنی واقع از لم یز کر سی آخری کلامی ہی ما یغیر صدرہو حتی اتوقف آلے ہی چی دا کلام تو <سلام> الموقوف <سلام> <سلام> شیفہا مغی فتقع الالاف في الحاله دا يوتلاف في الحال واكي شو ذا كذا صراحه لفظ دنا او مغير ده حقي صرا بتلان كنه جراغله فتصادفها الثانيه وهي مباناتهنا ماشي زين تلا قراته ها باول بان جدا شيوها زين دبار محل د وقوفات نشو وكذا اذا قال له وقعت واحده و نشت ولي فطلاق يو طلاق او بیا په يو نو يو واکه دي دا کې دي کې تکرار په چلان کې راغره نو يو واکه څنګه تم خل د عقوبه د مغزل ان انها بنت الاولى ولو قال لها انت صالخ واحده فما تد قبل قوله واحیده کان باطلنا د چې ته یې دې یوبانی و د یول مخ را تړې یا دغه فال شلا نو کان باطلنا دا تلاقه باطل وګرځیدا د دې ذکر کبه ماته دې ویره اونته طالقون واحده ته تلاقه په یوبانی نو اونته طالقون په ټین کې دغه ژوندې دا په ساتې را ټاکو چې تلاقه را باندې رااله چې واحد به لاغه نه سا واه فما تد قبل قبلې واحده کان باطلنا دا طالقون باطل وګرځیدا بادل په لېحاس باندې وګرځیدا چې ما حاله وقوده د علاقه د پارا منکو حدا او په موته باندې نکاح ماته شولا چې هر کله مو طلاقه نکاح ماته او نماچ نکاح نه با طلاق د پارا محل وقو پاتنه شو وه تشکل زادې چې ان دي طالبون د سړی کمټېم کې ویل نه پراګټېم باندې خدا کا جوندای وا او جوندای منکوخه محل د علاقه د پارا او فات راغ د واحدتون پټیم کې مشاري د هغی و وز خ در د کوي چې لکه هررک یو موصوف یا یو ندمم د یو عادد سرول لې د نم خصصوط به بایان سره عادلي مخصووط د الب عادري په چې هر کل عادد م خصووط دنم خصوط لا س نورسیلی مخکې دهغې نته وفاتو کلامې ذکهبات لو ګ دا لقر الوصفبل عادد ده ديار سريلا تعالی کونته که یوزه کده عادت سرا لانی سر صداوی نم واحد تن مثال یا ثلاثه مثال توسرام فکان الواقع هو العددا فکان الواقع هو العددا واقیف قد گفتیم که ده عدد دا خبر امخ من کریم که یوز ده دای طلاق وان در طلاق اخی دکجه طلاق یوز ده عدد سرا اعلی نم قصود بالبیان عدد دی فقط صفات ند شارح به داخل و زاحت کی لانه دا سره کده قرنن الوصف یوزه کدار تکی دا تعالقونم بل عدد د عدد سرا فکانن الواقع هو العدد نم قصود پو قوص را عدد ده فقط صفت نده مقصود پو قوص را عدد ده فقط صفت نه فا ازا ماتت قبل ذکر العدد که هر کل جسلی دا عدد نو پورا کره او روانو پا عدد گی او په دغتیم گی خز افاد شولم نم قصود تا نو رسل محکده هغی نو فاتر آغی فات المحل قبل الایقاع فبتلا د عادد په تلاکو کې دا موتبر دی ل ح کسرې دا خبره وکې یو وادرې تلاقيې نو مقصود په یو وادرې بانې بایان د تعداد د تلاو دپل شفتې بانې نهلی دا ټکهو ساده ل اوقان پهې عادد فکان الواقع هو العدد ده شاری دسی نووي چې پهکانه الواقع هو المعدود تلاق المعدود دې نووي چې هغه تلا چې کوم شار نوه غپ واقعې دینا بذا چې خود د عدت پ راغې فکان الواقع هو العدد دا. وکه ځای د کاان چې تعلیکنون س او سلاسه نکم یو رواندي لما باید نه تاتن بیانوکو چې هر کله درې تلاقو سره عدد راغې مخصوود بل بایان غت ګځېږي فقد تلاو معناسیفتې مخصوود نه ګرجېږ ا ذا توجانې سما قبلله من حصل مع نه دا پهې به یو شانته روان خپاتې داګدي ک تعلاق یوبانې اوسی په یا په دریبانې ولاو قالان چې توالکنون واحدده تونونه او بعدها واحده وقعت واحدهنا تشتي ويل كي تا طلاق اي بيو غاني قبل واحدهتنا اذا مخذ بن ند او بعدها واحدهنا ياد نفس بل ر روان دي دي ضاو ذين دي دي مذكور طلاق مرتبه بايت بعد ما نام مقدم الا انت طالقون دا بالكلمه صراحات سي كر دي تا طلاق اي بيو غاني قبل واحدهتنا اذا يود بن مخ كده دا مذكور دبل ي ون مخ كده نو دا قبل لو واحده کی چې کم د قبولنا مخه واحده راغله ده مقدم دی مرتبه کی او دا دې د هغه نه رسدې ورڅې ته ویلي ته لاغه په یو غاني بعده واحده نشدګ نه یو رسبلند نو وقات واحده نه یو واقع ده دا انجه تعلق واحده نه دا په ته بعد تلفظ مقدم ده او په اعتبار معنا باندې مقدم ده نو چې معنا او تلفظ ذال کی مقدم راغې نو دبل د محل د عقوبه پاتې او تلاق واقع شه تہ طلاق په یو باندې شدا مخکې د بل نه ده کوم شي تې مدام مخکې د بل نه ده مشه کله مخکې د بل نه امداد در دا واقعي شغلته محل د حقوق باندې نشو ته طلاق په یو باندې نصب سي بلمر را روان دي تاسو هر کله رو سب سي بل دی نو هرڅه راتنی مسکين کار ختم کړو نو یو طلاق واقع شو او کله چې ته وړي ته طلاق مخکې بل ده تتلاقای مخکتیبل ده و دا مذکورې مرتبه کې ورس تا کې کوم مخې مذکور ده او کوم ورسې له هغه مرتبه کې مخ کې کا ته یو تلاق صلاتای با مخکتیبل ده مخکتیه ودام مذکورې مرتبه کې ورس تا کا ورس تما دین یو ذات تلاق راځي ځکه دا مخکینه تا له په دغه انشاء کراوه او تاګر چې زمانه مازیته نسبت کوي او داته په الحال مذکورن غواړی یو ځای شروع یا تتلاقای پېو باندې ورس دبنا نمسکور ی روسکا فلاچه دغه جوړهږي کدا مسکور تعالی ته مرتبه دما نا کی مخکل یو طلاق دی دا طلاق څون د یو را له معنا کیم دا یو را وه او که چا ته د مسکور تعالی په طلاق فلکه روسه مخګه او په معنا کی روسه ته دغه هغې نتاږي اغه مرتبه چې مقدمه شونه په اعتبار د مرتبین او ذلولو کوم اته په تبعات لا فل باندې نظر بدل به دا غنه بیا راضی وله قالهلهجد تعال خوون واحدتون قبله واحد تته لا پهیوبانې و دا یو مخک د بل نهدي لا ش مکوور دی دا مخک د بل نهدي د د مزکوول مرتبه مقدم ا را للبدن تلاق، نه معن دوړه نو تلااق دی داغهون کراته موقمهوه او بعد واحد یاسی وي کته یو تلااق تلااق د نروسته بل راانمدي نه مزکور مطببې مقدم د معناک مقدم دی ن دوی متن دغته مق نه غضم لغو شول واقع دی. فواقات واحده تن د دوالو سترونه کیو واکه شو وال اصله پر دې کې دا دې انهم متا ذکرشه یعنی واذخل بينهم حرف الذرتی ان قرنها بها الکنایته کان صفات الین المشکور اخرنا دا وی شکل له دې قبل د بعدو سره پکا لام کیه ها ذمیر لګی او کله سر ها ذمیر نه لګی نو فارق له دا دي چې هر کله د دې قبلو یا د بیا دو سره په کلام کې هاد زمير مرګريشو نو دا چې په دا وروستنی ده فارګرځوا صفه دې چا نه فارګرځوا نی به پاره ګز او کاچرته او سره نومر ګې شوي نو بیا داسیپ د مخې د پااره ز لکه دسې وشي جا انې زیون قبله هو امررو نام راغی زی د مخکې مرو او د قبلوسه په کلان کې ظیرها مګې شوو. او دا زمینین چې راغ انبلسیپ د مخر د پ پاه ځي انه د را مخکې د زییت نه امرو نو د عمر مجات د زیای نه مقدم راغی امر مجیت شوو. بذال مقدم شو وذا قبل صفه مؤخر د پاره ور ګرځي دا, دا علاکه قبلیت چا ته حاصل دي عمر ته حاصل دي ځا زیدن زیاد نارغه زیادا قبله امرن مخه عمرو امرو مخه ته امرو وذا قبل صفه د مؤخر د پاره شو او که چا ته تردا ها ضمير نو مرګري شه وي د با صفه مقدم د پاره واکې کیږي وا ولم يقرن ها د هاي کنايته که چا تل سيوزل نشو کناي کان صفه تنل مذکور اولنا ته قوله یا ان زیاد قبل امرنا راغ زيت مخك دا امرنا دي قبلو سره په كلام کې کی هان کې نائن د مرګ لريشته وي دا صفه د زياد په اړه شو دا زيت ومجيد کې مخک لري دا امرنا نو دا کله ياله ساته خو دا ساته عربي والا کېدله خو ته کېدنه جاری شي خو ته موږ سره وایو چې کائ چنده د متکلم كلام کې د لفظ مقادم د الله او معنا د ذوار باندې وي طلاق او کچا د متکلم په كلام کې او لفظ مقادم د الله او اول مقادم د معنا نو د ذوار واکې دي मतलब यानी कुछ हवदे मुस्तार रवाना तो क्या हर कदम वता कालीन पकलान के दा अवल लफ्ज लहदन मुقدم रवाना माना न मुقدم रवाना ने देयो तलाक दे औ कचर तयो लफ्दन मुقدم दे औ जे माना मुقدم दे न द्वारा मतलब कि मोसाबे द्वारा वा के की गई वही یا صلیدی دی وی چې په ورونو ماخه طلاق کړي او الفاظ یې نن ویل اعلانوي دا متم نشي کېدلی چې حدا وا کاطان پرونو طلاق وا نو هغه اسناد د مازی بهغه به حال طرفه واپس کیږي و یا تلاقی په ماضی یاون کې الحال اسناد د طلاق په طرف د مازی بهغه به حال طرفه متوجه کیږي ځکه د نن له طلاق ورون منتقل کولو د امکان څخه خبردا لئانه الاسناد ليس فی صحیح دا په طاقت کې نشته چې طلاق نن ویل او په دې باندې کا پرونو ماته شي فالقبلية في قولها انت تالق واحدة قبل واحدة صفة للأولام فتبين بالأولان وجداش لبعاء والبعنين فلا تقعوا ثانيتهم والبعادية في قوله بعدها واحد صفة للأخيرة فاصلت الإبانة بالأولام ولو قالان انت تالق واحدة قبلها واحدة تقعوا ثانيتهم تتلاقي في يوماني كما خدها غنى بلد يسوشك وتبكتوك اخبرت تعذيرك تتلاقای په یوبانی چې مخه ده هغه نبل دې نو دا انتلاقون واحد الا په کلام کې تلفظ کې مقدم راغی او معنا ای ته مؤخر ک معنا ای کې اول مقدم کوم مخکيتي بل دې مخکيتي بل دې نو تلفظ کې انتلاقون مقدم دی او معنا پر احاد باندې دا زه مقدم دی نو دغره مطلب کې مساوي شو یو مقدم دي الله بل مقدم دي معنا نو دغره په ځل باندې دی ووقالان د الکن وَا واحدتون قبل له واهتون تقاو سسانې ځکه مطع مساوی شوورنو ل انر قبلیتتهصففون لسانیت تي ل ک سای ها ح ل کنایتتي مراد د کنا د ه دا مراد کوي. دا قبلیت ته صفا د زی د پااره وګ دیدم ځکه دا متتاثر شو د هررفې کناي داه مطلب شوو کې دا مزکوور ساین په تلافول کې د پتبهه دمانااب د غبل وقتا زائقه واه فلم ازي دغه تقاضا دار چې دارو ست تل اق کې مقدم دي لري دی اول مذكور نام ويقاول اوله په الحال دي په الحال واخه دي وسا چې هر کله یو مازي کې واخه شبر په الحال واخه چې په مقدم غرسوایو یو مازي کې راغلي هوی نه کا ما ته کړو د څه شوه دي ځکه اسناد په الحال مازي تر راغه ناغه اسناد د مازي تعلق د حال سره راغندل په زیشو اغره انلی ساقل ماضی قون فل حال اذنہ چه دلن نسبت تلاق دوکو ماضی طرف تر کونده هی پتاقات کې نشته ری چه نن کلام باندې پرون نکامات کی نو داګه پرون نسبت هغه اوس فل حال موقع تر او د هار والا د حال موقع کې لار روان دي نو دواله یو ذیش له فتق تر نه چه دواله یو ذیش په غې باندې وخه کېد شي وكذا إذا قال أن تتعليق واحدة بعد واحدة انتقعوا سنتاني رشتوي تتعليق فيوباني في فسي وبلنان الزواء كيشلو لأن البعيدية صفة للأولام فقط ذا يقاع في الحالة ويقاع الأخرى قبل هذه فتغطرناني دغتك يا سادة كي هل كلا نسبة تتعليق مازي تراغن قوب في الحال كيجي wala'qaalan taalaqan wahidatan ma'a wahidatin aw ma'a hawatin taqausan ta'nisatayni yataala kaifa yawsrad balna yawsrad balna dwaar yaw zayg laano do tharaalano ta'ausan taani da kaal sarib ma hali wa qawki dwaar talaaq yaw zayg laa chaw zayno yaw zay dwaalaqa ki deeshi la anna kalimata ma'alil kaalim kalimata ma'ada ad wusn yaw هذا خبره بي في قوله معها واحدت قو واحدة نووم لنا تسببقل مکن عن الله محالته اغوي ان چې تعق واحدة معها واحدة, واحدة نو داوي دا معها ک داها ظمیر راغلی دی جي زن د پاار کاان کې مرج په کا قلاله ک د رااج نه مرج په کاان کظنه معن دواله مقدموي ذير ب کله راي کې که د او یا حکمل یا حقيقة غغه وغه ته جهار کرا داغه دا پارا مرجا مخه پکاږم نو دا مرجا څه کوته مخه راغه او دراجي څه کوته هغه نور څه راوي ته کوم واکه راجی مخه دراته مرجا داګه نکاح ماته کړوا یوسف دا خبره کوي چې په ما ها کې یو طلاق دی زګه کې نای چې کوم دا زمير په کراغله دي دا دې خوې تقاضا کوي چې مخ کې دا غه د پاره په کلام کې مرجا په کار ده خامها تو ته وایم چې زمونږه اميان تر پاتنه لګيږي چې علاقه د زمير د پاره په کلام کې مرجان وکاري نو څنګهږي موږ دلاقو به تاسو خبره خبر کولا چې یو طلاق سره بلنه د دربانې واقعي اسلامي کې ونه واصل مدخل له ها تقوس تنان په وجوه کلها لقیام المحليه بعد وقوع الاولا اچان تر دا سره دا چان تي کلام دخل به هاتوای نه په دوا واقع کیږي دا حالته محل وقوش تر دي بلک من زکه به حسگو سمه محل وقو ان له پادشوه هم ولو قال الله ان دخلت الداره فانك طالق واحده و واحده فدخلت وقعت عليه واحدهنا دي په خپل کلام کې شرط مقدم کا ادم مقدم شرط نه په هغه پسې بیا طلاق قاتریه قوت لاین پتا باندې یو طلاق یو طلاق وین زذره یو یو ذکر کړه دو طلاق کې جوړ کلام امام ته ویجه هر کله دا صدقور تعالی په یو واکې کیږي ځکه دا اند خزې دار په کلا کې مرتبہ ده شرطه دا ځین په هغه بن جزام ورته شوی ده جزاء شرط پر سیر رواني دسو شو دم په جزاء کې تفصیل ده یو طلاق یو ځل ده بل بل ځل ده چې هر کله ورته کې تفصیل ده یو مخره برسره نه مخینه واقعي او جنته مقد حقوق باندې شورا مطلب ان ان دا حالت دا دارا دا شرط دي د بارا به كلام کی جزا په کارنده رسول الله خبره ده چې دا شرط, شرط نه جزا به مرتبه چرست را رواني وښ جزا او وقل طلاق ده اغه تمنګ وکړه تا کم تفصيل ده یو طلاق مرتبه مخه او بل مرتبه ده نو ته په دغه نوشي اول بشات راضي ده بل هغه نه با جزا راضي جزا کې تفصيل ده یو طلاق مخه به ول کو چرست روان ده چې دا یو طلاق ده چرست را روانه ته محل ده او قبات یو طلاق وکشه و قاله سااح داوي تا او سنت دوواه واقع کي سحتوي دا امتیازڅوخ نهي چ لکه په جذا کې مخ سر راغلیلوکو یو شانته راغلی خبر ه کہ دا جذاالې شر سره یوض په کار دا د معشریتته متعد خبر کې صاحب عام خ دا امتیاز نه کوی چې جذا کې تفییللی ته جمال دی ل دا خبره کوي چې دا جذاې شر سره تو شوي ده په د معواشری په ت صاحب نقل ماش مطابق روان. وقالتا قاوسان ثاني صاحبه دوا کېري دا خل دایم امتیاز نه کوي اجازه ته تفصیل راوځي کې مخير است شرع له سره پکې دراغلي ولو قال الله ان تالقه واحده واحده عند خالته دار فدخلت تلك قسمتان بالاجماعي مخير است خدای دې چې البته شرط مقدم راغلن ترسي برابر روان په شرط چې جزار است را روان دلائن. دلائن سالتے په کلام کې موآخر کې جزایده هغه نه مقدمه سلام نوستاګه ټول مقدم شه د موآخر شه سره وټل شو نو مقدم کې یو طلاق د کدو ټول اخر سره وټل لې شو نو څنګه واکې سترګه د واړه په ځل باندې واکې کیږي فدا خالته الکسنته بل اجماعي لهما صاحبين داعي ان حرف الواو للجمع المطلق دواو کار دی نه دا فقط جام مطلق را ولي فتعلقنا جملتنا نو د متل دا متقلم دا شو چې دا د دوا تعلق د یو شر سره یو ذکر دی دا تفصیل هغه نه بیانې چې نو دا طلاق یو رسره بالله هغه نه مخکرا واندې ف اللق نه جملتنا د متقلم په خپل کالاان کې ټول تلااق یوجزظام طب ی سره یو ځیکو کم اذا نهله چتېقدواو ماته سنت تصبکله ت تلاقي پهضبانې یاشر خکررککه د ف سرتي په یو تلاق خلاق ی پیو بلبانې ک کورته داخله شوي اماماوي جنګ المطلاقی یخلو خیرو ترتيبا فله اعتبار اول دقا سطي والله اعتبارستاناني لا تق الله ما چې مخني کې دراډهینګ کړی دا چې الاکه یقین نه کا په شک کې طلاق باندې نخرا دی شه نکاح یقین شه طلاق څه کړه او یقین په شک باندې زايله کېږي و هغه دوه احتمال دی مطلب دا کې دي چې متقالین په خپل کلام کې دوی په تقاضا باندې خالص اې نیوز کول غواړي زه په احتمال دا پکی زمو تا کلم په د اصال کلام کې ترتیب ور کول غواړي نو کړه ترتیب د یو تعلق واکې دي او که قران تر دو د تعلق واکې نو په تعلق کې څه کرا او په شک باندې تلاق نه واکې کیږي خو عرف دې باندې روان چې خلوی چې قران د کو ترتیب د خل مطلق نه خبرې کوي لهو انل جمع مطلق يحتمل القران او ترتیب فالعایه د اولی چې مراد قران واخلو تقعس ثاني وعلى د ثاني چې مراد ترتیب واخلو لا تقول لا واحدهنا دما انظام نه جاذب حاض لستتي لکه څنګه مجد دغه شانتی و نو بیا یو تلاغېکه ترتیب په ک روان دی فلا یا قو دا دلاحتې شکه نو په ش ک باې د غ ز تلاق نوواقعې یو یقنی ده ه هغههواقع شو د خلاف ماظه خراشاتهلی الله هم موغا یروناسطکلاې چې هرګه سری جظام و قدځمه کا شر کې د هغې نهخل لکرګه نو د شرط سر ټول کالا و تړلی شو نو مخکینې کا لک دی ک ډیر دی هغه سره پابان اوګر دی دا. لانه دا شرطي مغير صدر الكلام انت اول كلام مغيره کا شرط نه وي نه كلام تقاضا دا وا چې طلاق په حال واقع کې دی لا چې شرط راغی نه په حال واقع کې مغیر مغير کا مقيد یو کل د وقود شرط پوري ف توقف الاول عليه نو اول د کلام نو خو په داخره د كلام سره ف يقان جمله تا چې هر كلام اخر د کلام ثبوت راغی چې هغه شرط دي پس اذا تخله باندې هو وَلَا مُغَيِّرَ فِي مَا اِذَا قَدَّمَ شَرْطا کی هر کلا شرط مقدم دے نو بے ترتیب د کلام برابر روان دیں په پہ ترتیب آنے کلام مانا دا کی فَلَمْ يَتَوَقَفَ نو دا انتها د کلام دا اول د کلام ټوله ٹھولا موقوفاو نگر دے دلام وَلَوَ اَتَّفَ بِحَرْفِ الْصَائِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافَ دې شېا مرصدا کې فاز ذکر کړی و او نه د مخالف روانو صاحبانو څخه خبره کیږي چې دا دائم کیاز په کلام کې نه کیږي چې د دفان ما بعد موخارد او ما قبل دفان موقام دی داخلي او 660 په زیبان یو ځای کیږي تیم ذکر ال کرخین و ذکر ال فقيه ګوللیست انه یو قواحده بالتفاق لانه الفال التاقي لا صحام پایڅي خبره پا ده دا چې شيطان معنه کې تاخير کوي کله چې ویلې شي ته تالاق په یوبانې او پس په یوبانې دا پس معنا کې تاخير راغې شي او ته لږه ځبل مو وخت شو غیر مدخل به دا نغې مخاله وقود د لپاره پاتې شوې واقعیتونه کولا دغه ګرځیدل بس کېږي دغه څه برت تاسو ته تا په طور لولو حقا نه کومه خټکه د عالم سره ملاوي او نور د طالبانو د تحریک نزمنا د دوله ماي دي وبن بیان احادیث ترمی تلاوتنا او خصوصا ده حقانی د ټول استادانو تقریرونه تر لاسه کولای شي الرحمن الرحیم و اما ضرب ثانی وهو الکنایه تو لا یقام به طلاق الا بالنیه او به دلاله الحال الی اخره بعض سر که مخراف خبره شیبه تلاظه طار دوختن یو قسم ته صریح طلاق وای او دیم قسم ته کنای طلاق وای دا په سریح حواله مسلک خلاص کنای والا خبره شروع کلا دا په خلاصات څنګه لرم کنای طلاق هرته وای شي کم د طلاق او د ویلو د پارا متعین نری او الفاظ چې کم پاسه واځه کی په اور فواعدت کې د طلاق استعمال ول د پارا متعین نه دا هیته من کنای طلاق وای او دا هر طلاق هغه الفاظ چې د طلاق معنا کې استعمالږي او بل معنا کې د چېر کله استعماللی په معنیلو ک یا معنی کره ک راغلییر او د موقع او د مححل پهته قاه د هغې د پااره تعم د معنا مراې به کار دی اوجو دا کنايات ځکرري کې دې هغهه معله مراده ظاهرا پټه ده او د هغې پوه وظحتت نه شي ک دی د چې هرر کله د ک نات خپله معنا مراده پټه مستطه ده او د هغې وظاح به کار دی نو د وظاح د پااره د شارې د طر نه لیس متبر متکلیموای زم ما په دی الفاظو کې دا نیت کړی دی نو امدا غنی ته باندې دا سلام حبل کا کچا ثاغت مراد د طلاق خاصه طلاق مراد څه واخلام او کاغت مراد بلما نه خاصو نه بلما نه دی واخله دا هو اتفاقی خبره ده کله نیت نه بغیه طلاق کې نایي دا په طلاق کې نه استعمالږي ځکه دې په معنا کې ترندټ احتمالات به نورم ډیر دي د تعین د یو احتمال د یو معنا د طار نیت روز دا خبره وکړه دا نیت خو را خبره ده پدې باندې ومخاطب څنګه کوي چې متکلم امدا غنیتې امدا رانده نو فقها دې وایي چې پکې نه یا ته نیت متور دي یا کلالت حال متور دي نو دا غتب زه لا ته حال نه دي چې ګونی نیت نه بغیر ان تعلق واکې شونه نیت نه بغیر ان تعلق نه واکې کیږي او جګړه پدې کې را لګی را تا نیت شتګ نشته نو موږ حالات ته وګورون حالات ته کوي چې پدغه شان د حالاتو کې خلق لري لکه دا معنی مراد دلالت حال و بحث بحث دا حال په تلااقوت خبری دوه خبرې دي یو دغه چې د مخکنه بحثو به حاصله تلااق راوونه ده خزوي تلااق راځي یا سلوي تلااق درکو ما یا نظر کوم دا بس نو به خطر روانه ده او په دې ټیم کې د شعل الفاظ سره شی هغه کنای دي خو کول د تلااقو لپاره استعمالو او تلااق خبر اوغو چې له تا په دې الفاظ باندې تلااق واخی دي د مخکنه بحث تلااق روان دی نو په دغه شان ته موخه د هغه مذاکرې تقاضا ده چې ساره دې الفاظ نه مراد تلااق او بل معنا سره نه ده یا دلالت حاضر روان ده جګړه روان ده نو په جګړه کې اکثر سر سره کې فوڅه کې راځي نو د دې نه ځان خلاصول او د خلاصې طریقې هغه طلاق دي مدتی الفاظ دی چې په دا الفاظ کې معنا د طلاق شته ده کنای په اعتبار سره موږ تداوو چې لکه دوی په هغه شانتي الفاظ نو مراد د متکلم په عام حالاتو کې نکاح ماتولي لهدا ساده الفاظ حمل په طلاق او ساده نکاح په السلامه ادا خبر اتفاقی دا چې بغیر د نیت د تناقض کې نه ای غیر مؤثر دی هو سېت کې جګړه راهاله او فقها دلالت حالت وګورا دلالت د حالت به دا خبر ني یا مذاکره مذاکرت لاخ روان ده او یا بل څه دی غضب جګړه باندې نو د جګړي د غضب حالات دا د نیت دلالت کوي او د آرامت مذاکرت بڼه دلالت کوي نو س벌ه سره تلاق کې نه کې نیتو کوو به تلاق تلاقی کې نی په حالت د مذاکری کرا بیا تلاق واقعي تلاقی ک نی په حالت د غذب کل بیا تلاق واقعېږ په کچر ته د دریو خبر کې یوا نهشته تلی و نیم درک مذاکره تلاق خوم نو نه غضب هم نوشته دی نو بیا دا تلاققی کې نیبانې تلاق به نوقع کېږي تلا کې ن الفااض ک نیبانې بیا تلاق نوقع کېږي الفا ک و بیا تلاق نوقع کي دا خبره مکه شو یا چې پټالاته کې نایو کې دری الفاظ دغه شانتي دي چې د نیت نه بګي او خپې طلاق نه واکې شيږي نو هغه را جید پای نه دي مخکې منویلو چې دا طلاق <تصفيق> را جید د پارا سلور الفاض استعمالي او نور ټول کې نایو د پارا دي او سری په د پارا یو لکه نور ټول تک نایو لکه دي داغه سلور جاین مقابل کې سباین بلغه او د کینایته مقابل کې سری هراره دغه شانتي دي چې متقدمین فقها او شمارلیدي پکنای الفاظ د کنایفه کمې یاد پکارلې چې بغیر د نیته بده باندې طلاق نواغه کیږي او کواکې شنه باندې بده واکې پدا متخیل علما او د ټولنځي زده کړه چې دا الله خپل شغه تم صراحتو کټه کې ویل صراحتو کوم د دا صراحتو ک دې آی نه لري طلاق ترجمانی دا طلاق معنی د قید نکاح نه آزاد کړی د قید نکاح نه آزاد او دا, دا, دا صراحتو ک ما د قید نکاح آزاد کړی پښتوک یا زابه معنی لامه دا طلاق سره وتوګه دغه چن تصریح دغه چن آزادې لفظه د درې واره په معنا باندې راوړي نو دغه په تقاځ باندې خلکو دا تصریح یا سره وتوګه وعلى لفظه دا طلاق کی استعمال کړي دي صراحتن نو په دې باندې بوا که هیغه طلاق راځي نو طلاق باینا با نتیګ متور ده زګزادي خورې را کیږي اسمیلا څخه ویته وایي چې نن بعد من آزادې درکله څه مطلبه هغه کور هوتما د نکاح په خیط مستوره پردہ کې صادره غوس وډې شوی دا او وړه ځادہ چې پردانې کې خير ده والقواعد من النساء الا التي لا يرجون نکاحن فليس عليهن جناح اي اذا نساءهن غير متبرجات بزينه اس ملاته ویلي چې ځادہ وړه چې پرده پردي حکم الله مافي کړلا نو که تاسو نه باد پردانې کې اند پردې نه آزاد کړل خبره برابر ده کنه دا هرکول ده او کني ته په ځاده نه وراثه نکاح ځادي واغې متلاق واکې تجيږي وصراحه توک تلااقله واقعکی شد دا نتو سره شي یا دلات د حالور سره شي تلات د حال نهمراد یو غذب او جګه ده او دریم د هغیر نه مذاکره تلاق ماد ده ل ان غیر موضوعات د تلاق ذکهه د الفاز تلاق د پاالدي ده شوي بل س احت میلو هوغیررهه پهې احتمال د تلاق مشتري او په جیک احتمال د بل معنا مشتري فلااف د مننت تعین بینیتې دی ک تعین په کار د چک ستا مرات معنا ده تلاق معنا ده قبله معنادم يا دلاله دحال طهر دلاله توشی وهي على زردين اقسام يدري منها ثلاثت والفاظ الالفاظ به قاعده شانتي دي کہ پہاغ بنطلاق رجو واقع کی گی ولا تقاولها الا واحد رمن هو واقع کی گی وهي قوله دري الفاظ پر فقط یوطلاق واقع کی گی او پر دی بان رجیس واقع کی گی وهي قوله, قوله اعتدي تستوئی پوستو کې راځي ماکه یې یا تدی اعادت تیر کا اعادت تیر کا ورکه د پامباني اعادت شماره تیرې بل مانو کا یا تدی حيزه نوښناره حيزه نوښناره بیماره نوښناره ووس بیماره دې دي نو طلاق دې تدی سدا په ترخه دې افتزاب باندې ثابت دي استبر ارحیمه تہ مطلبہ راحیم زکا پاکہ چې طلاق اول ور کړی دي و زبل خاوند نکاح د پاره برات د رحیم شرطه نو رحیم پاکه د بل خاوند سره نکاح کړي یا استبره رحمکه راحیم پاکه د حزن ولان به چې به دغه نه بعد ما برابر وګو و انت واحده نو اتو ایوازی دا انت واحده په څوک دي دا دنه برابرې ګرځا لکه نه ایمان د عمر سره برابرې دي یا سدی دینارین او شمارہ اسی اوش مارہ کانسور تا پادو حمل وانہ یا بیمارې لشماره کا طلاق ملله در کړې دي رحیم پاکه د ولا معنی کی جاری کړې ده شي رحیم پاکه د هیزه بیمارینا یا رحیم پاکه زما د نشوځو په طالت علاقه در کړې شي دي واحده کده پښتو ترجمه نه برابرې ګره به وله چلا انت واحده ته ایوازه ودا به وې چاله کا واحده په کلام کې صفته معنی اګه د لپاره به کلام کې موضوع مقدر راوته شي انت طالق واحدهنا سبع طلاق باندې طلاق اي انت طالق واحدهنا يا انت واحدهنا سئواز په خاندان کې په خاندان کې صنع اکامل غذر ام صحیحا او پښتوه کنه برابرې کې تئوازه هو سئواز کې لښته مې درته کې برابر دي پښتوه کوم حواله کې تدن شي وره چې تئوازه څنګه ایوازه ندتا <ماناً تنبرا باريك> تا طلاق معنی تنا برابرې یلبه تا کری سره توجیه کیه چې ته ایوازه څنګه ایوازه د خانه‌دان ایوازه د کور را مور یو لوري یا ته ایوازه پدیندارې چې طلاق معنی تراشا س ایوازه ولی زموږه د نکاح هغه وختمره ختم کړ ایوازه پاتې شوی دی اوس گزاره وشي انت واحده ته ایوازه یې نظام ته هغې نه اړیکات د نکاح قائم و نموت شریکو سیدل و زموږه د نکاح مات ته ایوازه پاتې شوی پنيکه کې الام الاولى اول والدين تديوالدين فلانها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتدادا عن الله تعالى تديخ بل ما الشمارا تشماروا كان نكان فسجن وشمارا بمارين وشمارا يا تشمار وقد الله النعمتن فان والاوله تعين بنيته كنيته اشماريد عدت نباخ غمتعين شوم ف يق سر تلااق سا د ف مطلب دا ګضم ک تخل حیظونه از دکهل شماار چاته نخک نه تلاق میلاو شوي او بعد خلدرې حیظ مکملتی ریبه ذبانې و تلاق یاې وراجاعه هر کله تا ت نخک تلاق مقدرر روسا تلا خو دا سرري خفا س wa amma sana la gham ta ke ju taw ye ye sabr irahima jahl rahim ta ka fa li anna to sama la iman al etedadi ye ta manan ke de shin che tarahim ta ka ye ni da hayzuna wash marik drih zamu kamal shi fa zma do wana bas ta nu taawud a ghal rahim ta shi li anna wa sarih al ma huwa al maqsud minhum dairat maqsud da len che pa de ندا استبرعی دا براعت دا رحم دا علی عیدت مقصود دے خبر پیتے بعد مقاصد بانی اوکلا ان رحم صفاق زکا تبل خون سبستان نکاہ کی ان د حقید نکاہ دا, دا پر برات دا رحم شرط دے او دام کیدے دے شی کہ تا رحم صفاق ان لحید نغسلو کا لأنه صریح نما هو المقصود منهم فکام دی منزلتی و تحتم الاستبراء لیتولقها چې اطلیم کیدے د کہ براعت دا رحم دا حید ناو در کې و اما ثالث و درم لفش واحدتاً و الات کرو فلانا تحتمل ان تكون ناطاً لمصل محظوف معناه تطلیقاً واحدتاً يعني انت تعلق تطلیقاً واحدتاً فإذا نواه جعلك انه قا لهو جو حرق لئے دجانی توقو اذا ما تا اللفظ واحداً و کلام کی صفت محظوف ناطا پار دی محلول دی با بیا کہ انه قا لهو تلا قویې او جهته د دریوا او سرتونو کې مقدر په کاان کې لپ د تلا را کاره کېږي خلا په ل سری خیرا کاره شوو سری تلاغ نباړو ثابتته ده و تخت میلو غیرره وهوانته کو نوواتهده د سره یوا د کور کې یا زهقومم په حبان یوااض د یا مطب په حظ یاض د یا ددارې کې وااض ده و لما يحتملت هذي الالفاظ وغيره و التلاق و غیره يحتاج فهی الالنیتی تا هر کل بجئت الفاظ و تلاق احتمالا مشتره او بلشه احتمالا بکشتره در تعین دو تارا بیان نیت پکار لیم مذاکره تلاق اغلبت و تاوقت نیت الفاظ دیا ہے دارست را روان دی لگر اشان صبرو گی لن علم در خیشه السبال با انشاءاللہ رشد شبه خیر تیرکی بتاوانی و لما يحتملت هذي الالفاظ و التلاق و يحتاج فيه لأن قوله وان تعالى كون فيها مقتضا ان تعالى كون ته کې اړېدا پدې کې په اتباع مقتضا باندې موږ راځو چې کلهنګ تعالی كون ته دا په اتباع مقتضا باندې او مزمرنا یاد اټ کې په کې مزمر دي اينه د واحدهتوند صفات قاضا دا ده د په کلام کې چې هاغه سره په کلام کې موصوف محذوف نارې کېږي نو مرتبه د مزمر وګرځیدل نام wala'a kana muzhiran ka cha da talaq wa ala lafza kalam ke zahir raghle la taqaw biha illa wahidatuna na de khodi ban yaw talaq raata to cha har kalam muzmar pa kalam ke ra zahir to na bem pa laq wahid de ziyadndi fa iza kana muzhiran awla fa si qawli wahidatuna in sar al masar mazkurana la kin la تتوی انت واحده راکه منګه مقادار کا تطلقه واحده تا تطلق په کلام کې مصدر دی او تا مخکې دا خبره کړې و چې مصدر کې د دریو نیتم صحیح دی او د نیتم په کې دی نو دی دا مخکې نه خبره تاسې په اندیشو تاسو یې ویلي چې په دې الفاظ باندې فقط طلاق واحد دی او ثلاثه سلاسا یا طلاق سنټینه دی نو دی خو دې کې پر شاهدان ګرسي وایو چې واحده ته کې تطلق مصدر روي و تا د ثلاثه او صحیح دی خبر برابر دا کدا خبره کو ساب برابر ده چې تا تليخ مصدر دي او مصدر کني د ثلاثه برابر دي او دلته په کلام کې صراحتن واحد ته راغلي ده انت واحده تو نو واحد صلاح ته راغلي او داګه سلاسو واحد مصدر په کلام کې راځي نو تعارض راغلی هپی نه ثلاثه واحد سره نو واحد راځي دغه په کلام کې مذکور ده وفي قوله انصال مصر ممسکووراً کا اگر ه خبره وکي که د خطه په کلانې ممسر ممسور مطبع ته راوا سری دي ویلی چې مرا دا انې تعلی تتليقتن واحده دا دا واحد واحد نو په ت سقاه خدا ده چې په ک د سلاسوود دی شي دا د خبرهستا صیدم لیکن تننسیس په کلانې سراحتن پهف ساح بان دا منافیننی د سلاو سری او سلاتونیت په کلان ک مزمر راغلی دی نوکان ک واحده مقدم شو مزمر باندې موږ دا, دا خبره کو چې واحده تن کې او طلاق دې پریکې ثلاثه ناراضه کたり ثلاثه سره راځي ولا موتبر دي عربینو واحده تمخیم وی دي کې ودان نه وی چې الک صغیر او اعرابیل څنګه وی مو دا خبره د قامو حق دا په تنلېږي چې د عربی د گفتو اعرابات څنګه څنګه باندې ولا موتبر دي اعراب الواحده اندامه المشایخ وهو الصحيح په بخی روډری عربات نشته دا طریقې اړه ساده چې هر کله یو ځړي وختو کې طلاق او ال الفاظ استعمال کلام د دې معنا د عربی د الفاظ سره برابر وي چې هر لفظ معنا برابر حکم پری باني بيچپانوي داګه ظاهره خبره ده چې پښتو نه الله فاربې کې نه پښتو کې وي وايي دا د پښتو او ال الفاظ <سؤال> د پښتنوي که د اردو او د اردو او خلکو وي د دې معنا د عربی د الفاظ <سؤال> سره مطابقت ګرځوي چې کم سے معنا ساز او پاموږی باندې کوي ولا ngota barad e i'rab al wahidati al kad wahid e i'rab tamora inda ammat al mashayikh wa huwa sahiha li anna al awama la yumayizuna bayna wujuh al i'raba awam khalg da imtiaz na kai al kad او tariqi sanga sanga di وبقيه الكنايات دا غدري الفاظ علاوه اذن واضحه الله كانت واهتن باينتن دا غدري الفاظ کې طلاق رجي واحد ده. او په نور و الفاظو کې بيان د ثلاثوم صحیح ده او نیت په کې د يوم صحیح ده باين مطلب دا دي کي دا څه ده جداغا جدايد په له دوه طریقې مخ کې دی ویلي د سه جدا ده چې په طلاق کې جدا ده د سې جوړاله چې په یو باندې جوړه ده نو دروینه پکې سي ده مکه صفه کې ویل غنم د تنوعل به نونه تي علامه والواقع بها باين بايل خبايل دي او کومه مطلب کې باين دي ثلاثه کې یو چرون وړه پرې کېږي وفقية القناعات إذاً نواد هاته لاقه كانت واحدة بأيناتنا وإنها سلاسا كانت سلاسنا وإنها سنتين كانت واحدةنا دماغ كي خبرتير شوى كي مصدر كي ده فرد حكمي نيت كي حقا سلاسا ده سايده وده فرد حققيني تم باقي سايده أو سنين يا سنتين بدي كينا حقيقة فرد حكمي ده بگن سايده نو باين كي ده دو احتمالكو بينونة خفيفة لنبيو تلاقبان نراغي بينونة غل نته هغه غاليداري دا د باین دمنه بار ده نو که دې نتیه وکړه د نامرات باین سره دوتاله د ویلانی د ځکه نو څه کیږي چې دا به د یو نو ځکه د نامرته په باندې یو نو ځکه د نامرته په یو طرف سنتین کان واحره باینه تن وحا ذا من سلو قوله انت باینون اتزمانا جداي انت باینون اتزمانا جداي د جداټ کې چې سړی هغه شو نو تعلقات کډ شو پریښو شروع کډ شو دا لري ورو ټکو معنا دا بټاتو نه بټلاتو نه نو تعلقات شروع شو څنګه کډ شو څوڅه مکه تا کوڅو کپنې کا کې کډ کې نو تعلقات او کې کډ کې یا و حرامونه دا حرامون دغه خد کې نه ایو کیرا وسته خد اوس واخه هر کوش کې صریحېږي دا کې حرام دې کې مطلب دې صریح ده ته حرامای نه دا متبینې سره ټای په ما باندې حرام ده چې ما باندې حرام نه متایم دهږي چې نه کا کې ما باندې حرامای وا حبلت على غار دیگه سره سې پسند در غوړ زوړې لکه چې لم دربان واچ کوڅو ګرځي خلک وایې پړې جوړ واچاو نو تا باندې پړې درا چولې چې څه کوي ان دې څنګه خدمت کوي دا واه الی حقي به کې پلا اهل سره یوځې شال یا خدا مطلب دې چې په الحال په سفر رواني مو کوڅي واځ نو فلار کال کلاړه شې دا مطلب چې فلار کال کلاړه کتلما تلاڅ در کې مان آزادا شویل والہے کہ যাহلکی وخالیتنا مال طرف انا خالی کا خا, ما ترسم ما خالی کړي بریتنا ما بے زارا کړي وا حب دو کې له احلکی ما مور پلا تاسو ور بخله دخل کار کوا وصرحت کی آزادنه کړي دا چې بخش دې باندې ااده ن کړ وفا رختو کې ځانه مجو کلی چېی ډیرر معې ککیږي پهنیقا کې د جو دا کللا که ک کې د جو کله که په تو کې جو کله کو کې جوده کدا امرروې بیا دی اختیارات اختییارات م تاله زر کله نو د کوور ک د ننیک دا احتمالات په ټول به ک روان دي وخت سرري اختییارات درره ټول تا سره شو ځان د اختیاراتته وختله سکیاه په وکه انتخور راتوننا توخوا ااد ااد دا والله او کاذالی دنیک لا دلو سر سر و تا کان نایلو پټا بسر کا ځلو پټا سر کا سپڅکا و تا خمری چې خما ته کوټو کې مخ سر پیچک وې دې کې دا ګډې ګانې هڅې سر تلې و تا خمری سر پیچک سر کا ول لري کېګ واستې تیری پر درانه او کا الکې شویدنو یا اوक्षात اوسمې صفلې دروانې و نه ټولا و دی دا کور را نه ډارې تاسه دا قربت مانه خو سفر دی واغرو بی زماده فون جدا شنه به هر تل اړه شام واغرو جی به ته زایذ هوی لا اړه شام قومی پاتګلمه کنه نمین واپت الى زوایا لواندان ته تلاش کا اوس کله ای زانله هاوندان لواندان ته تلاش کولای کیګا لأن هذا لا ټولفااسري تخت میلو تلاقغیر فله بد د من ننددي ی ټول الفاازو کې خی کو سووله ه چې سرهوک د هغې احتمال د تلاقشته بل معنا پهکشتین بد من ن تننت پهکې په کار دی او که پنت بانجغل پ د لا د حالله فیصلله مع مکام نه ت حال به تقاام وذاکره ندي په تلاکو او که غی پهنی لا حمل که دا بلده او ب د بهغه به سوال انشاءللهي بسم الله الرحمن الرحيم قال الا يكون في حاله مذاكره الطلاق فيقع هذا الطلاق في القضاء ولا يكون فيما بينه هو بين الله تعالى الا اينهو ده متن خلاصي څه کوي مخکمن ولې چې ان آیات وداهاره نه ته شرطه او بغیر نه ته په انیات واني طلاق پس د هغه وخت کې غیرالنا چې دې سړی نه کړه چې نه یې کړه نو موږ به تاسو کوچې حالاتو کچې حالات د مذاکرې د طلاق روان یا هغه ځبه روان دي نو به خبرو کوو یالا ک تاسو د حالاتو نه معلومي چې تاسو نه کړه د خواشه انکار کوي ته نه لہذا قضا عن ستا طلاق واقعي ته ښه نه جوړا شي هوک واقعا تنهغه نه نه کړه پکې حکم داده چې څوک پتی سنه د طلاق نه مرګري شي دی باندې طلاق نه وافي شي نو ماته نه خبره وځاحتږي چ اصل د کنایا تو یاتبار پنیټ باندې روان دی ک متعلق پدی الفاظ کہ نیت طلاق وکنو شرعا عند الله طلاق وخی دی او کچر تا نیت پکی و نہ کنو دی عند الله البته قاضی و حالات تو ګوري د حالات پتا قاضی باندې قاضی ویلې شي چې د حالات نا معلنې دی تا نیت د طلاق کای قاسینکار کې لہذا تام انفسر طلاق منکو دا د متن والا خبره ده چې کچر تا مذاکرات طلاق روان ده مخې ونګ ویلې مراد دلالت حالاتې حاله د خبر خبرجا مذاکره سلا کو روانه ده او یا حالت دغ زبرې شاری هوئ چې ماین دا خبره مجمله بایان کله د خبره کې تفیل دی او تفیل دا دی چې د سړی حالات دری قسمري او تغشان چې الفازي ک دری قسمري د سری حالات د یو قسم دا دی چې دا بلکل په حالت د را ضامن کې تا ټډ تبییر او ګ شپ لګ او په دټین چېفاازایئ دغه حالت درزاوي نه جګړې تر نه د طلاق مباحثه تر امدا غاټه کې د وړا ناش یاران غفله غي زم حالت یې دادې چې دا د سه سره کور کې په جګړه باندې د اور در زمار ساته په دې کې او تعالفاظ وايي دغه د حالت د غضب او د غصه وي او درېم حالت د مذاکرې د طلاق هدي مذاکره مطلب دا دی چې سزا مو تعلق د طلاق کوي او سره د هغې نه انکار کوي یا اقرار کوي دا د ستره ته جوړیږي خزوی ماله طلاق راځه نو و तया او کېبورتنه کوي نو تاغه دې چې سمځي کې څه دې مطالبه ده طلاق و گئی۔ دې ته مذاکرت طلاق ونی کې. یا دې طرف نشو تا. مطالبه ده طلاق نو کې تړیو دم کې ور گئی۔ چې طلاق در کومه دلګ وره. چې سړې دم کې ور کوي نه دې مذاکرت طلاق ده او که مطالبه کنی مذاکره طلاق روانه ده. د حالات د تړې یا به حالات د اس مينان یا به حالات د غضب او د غصې کې ایا بدا په حالات ودا پوځا کوي د اللهو کی رواني دا د حالات ده لري د ری استعمال الفاظ دي کنایات یو هغه الفاظ دي چې دا فقط په جواب د سوال کې واقع کیږي او په دې کې رد کلام صادق نه ای ای یو کسانه سوال خبر وو هغه ته جواب جواب ورکوم نو جواب کې وحی حیثیته کې دي یو د جواب ده چې تد هغه اصل اوماني مثال په نا سره جن دي جواب ده چې تد هغه د سوال راځو کې په لاته دا نو هغه که استعمال پالدي چې په جواب د سوال واقعي کې پناعم ته چا م دغه څنګه څنګه کیتاوي ځکه هغه که استعمال پالدي چې پدې کې د مخيني سوال را دم رات شي او پدې کې د هاغي انکار هم رات دی شي امنه هم رات دی دا م کې کوم څه وایو چې دې مطلب دا دي چې دا موجب دغه ثائر سوال منی تسلیم ای دا کې د شی مونږ رس استعمال د هغه نه چې دې موجب د جواب کې دغه مخيني سوال انکار روان دی ردی روان دی نو اغه الفاظ په پدې کې دواړه احتمال شته ارا د سوالم کې دې شپ کې او منند د سوالم کې دې شپ کې دواړه احتمال لږیستار زم کوسم الفاظ غو یو هغه الفاظ چې فاقا د جواب د سوال واکې کیږي فقط جواب د سوال واکې کیږي او په دې کې بل احتمال ني زم اغه الفاظو ګرځیدا چې په کې احتمال د جواب دا نعم او دلات واره شته نو را دم او هامه جواب شته او دری م الفاظ الفااز چې کې احتمال سرته کنزل شته ک دا سری کنزلی ورته کوي که سره پهې به انتلا خو وررکي دا, دا دری ک اسم الفااز دي اوس دا دری ک اسم, حالات اسم, حالات شو. اسم دا به متاجسی کې دغه دری کسم حالاتو سرران در ق حالاتېو او درېس ملاقې سر مل ګل شوو الفااز ملګل شو دا الفاظ به دغه حالات اوس متادخ کې شاری ی سوچ کوته چې کوموا په حالات د راذا کې الفااضې کې ني مللی کې ي. نو حالات در ازا کې الفاظي کې نايو کې مطلقاً دې متکلم موتبر دي اغه نه تپوس کې چې صاحب دي الفاظ کې نې د طلاق شتا د نشتا کوېریت میستان وي د طلاق واخې دي کله لتر مې لدی نه نو حالت در ازا مندي کې ټول الفاظ حکمي کې او شان تر راغې بس را مندي کې تپوس وکدې نې د متالق الفاظ کې کثرت له طلاق او د طلاق واخې دي او کله نه دې کوي طلاق نه دي واخه در ازا مندي حال کې څه خلاص شو دا مذاکرې ته لا روان ده مذاکرې کې ټکم الفاظ څه شې دي چې هغه په جواب د سوال کې پناهم سره معنا ده کوي په جواب د سوال کې پخا سره معنا ده کوي پناهم سره انداشي کوم سوال کې زه مننم دا صحیح سوال ده دغه ځان دي الفاظ یا رفاقت د مخینو سوال تایيب کوي اره یني شي کوله فقط تایيب یې کوي دغه الفاظ کی موضوع وي چې جونګه سوال حل تلاقو شوه دي او ستاسو کلام بالکل د هغه ته جواب پناوان کې روان دي ته حالات تلاقو اکیلو سیلګه د تلاقو نه مګا او که د دې الفاظ دي چې په دې کې دا سوال راځم کې شي او په دې کې دا سوال تایيب پناوان هم سره کې دی شي البته دا غنیت مطلبانه موتابره مطلب ان څه ته مزاکه د تلاقو کې کم هغه الفاظ چې فقاحت جواب پناعم سره راضي چې اوم دا مطلب د ته ځکه کوم وي نو کده چې الفاظ وي چې هغه فقاحت دا سوال سره مطابق په ایجاب کې راضي نو پدې کې نه غیر معتبر بقاضی شمیریدہ بو توي چې ساده کلام د هغه سوال سره مطابق وي او د مطابقت په تقاضا باندې طلاق وکړي چې سوال د طلاق د جواب سره مطابق راغلي دي لہذا قضان ست طلاق وکړي او کده چې الفاظ ویلانه چې پدې کې د هغه مخینی سوال ځکه زردم کې دی شي او د هغې تع هم چې ب شي بیا و تقایو چېېسه کړړی وو نو کې ات د نرات دی او ک مندل لرجو منندلو دی تو خبرې ول دوه حالت د مذاکرې د تلا کو حالت د غضاه منی درې حالت د غذاب رائ چې په حالت د غ ذب کې دا سری اوته په حالت د غذ د سوچ کوه هغه الفا چې ګم معشاره کې د کناي مرتبه کې فقاته خلق په تلا کو کې استعمال ګنايي الفاظ دي او خلک معاشه فقط د چاډه لپاره استعمالوي صلاحو لپاره نو دا شانتي که په حالت د غازت کې او نو په دې کې وترګه طلاق واقع نه دا قصه حالات د غزر او واندن او په حالات د غزر کې د شانتي الفاظ مو عاشه کې مختصه د طلاق او خلک شناری لهذا طلاق او کې شوی دی خلک شناری نو کې نهي خدای د عرفه قضا د غشان روانه ده چې د شانتي موخه کې خل دا نمونه فقط د طلاق د طارواي لهذا دي کې ستاند غیر معتبر طلاق قزانه و او که هغه الفاظ فقط دا فقط د طلاق د خلک نشماري برګ کله د طلاق او د پال استعمالي کله بلما نه کله بلما نهږيอัลتدا وېدمو ته کلمې ته مو ته ورشي په حالت د غضب کې دا به په خلاص سمې ته وینا فلست شفيته به په سبا خبره کېږي په 1420 ان شاء الله قال مصنف رحمت الله عليه و اياه توعدن هذي الالفاظ مما تنطول الالفاظ په حکم باندې نيشتلا چې کوم مذاکره يانه د طلاق راغ او طلاق اخرې کنو باندې واخي دا خبره د مصاوي بیان کلا و هذا فيما لا يسردنا دا هاغه ځکه موثبره ودا خبره چې کوم ځای کې صلاحيت درته د سوال ناراضي بلکې هاغه مطابق د سوال سره په ایجاب کېږي یو رد سوال, سوال, دا سوال دا دی یو تایید دی سوال دی په دمتن مثال په هغې کې روان دي چې په کوم ځای کې د الفاظ صحیح دی سوال لپاره واقع کېږي نو ته بل خبره مونږ کو چې مذاکره کوم مذاکرت الا روانه ده له حال څخه لاق وقېد قضا انا او الجمله فلا خبره ده ان الاحوال ثلاثه انها چې احوال د سړي دې قسمت حالت المطلقات و حالت الرضایی یو حالت در ازامن دی که نه گرشتا مخی مذاکره در طلاقو اشترین لگر حاندی خبری تریکی گی دویم حالت د مذاکری در طلاقو دیده سر ادم کی ورقی در طلاقو یا صد وش طلاق را لراکا و حالت الغذب او درم حالت در غصی و در غذب دیده دری حالت در سرشت ول کنایات سلاسط و اقصام در کنایات و الفاظ و اقصام دریده ما يصلح جوابا وردن يا هغد كي هغد سوال لپاره جواب نه نام څنګه واقعي کیږي اور رد سوال نو واقعي کیدله احتمال پکې ستري چې دا موجه پرې جواب کې دا هغد سوال رتول غالي يا دا سوال منل واري دواړ احتمال پکې ستري یو صورت ومن يصلح جوابا داردن دغه الفاظي چې دا فقات پر جواب د سوال کې په ایجاب کې کی واقعي کیږي اور رد سوال په هغه سره ناراضي وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَيَسْتُحْسَبًا وَشَتِيمَتًا بلحق الفاظ دی کہ پر ایک صلاحیت دا جواب و مشتاق صلاحیت دا کنزولوں پر گستر ہے در اچانتی الفاظ خلق دا کنزول په زیبانین استعمالی سب پر زیبانین استعمالی وہ سرک تطبیقی ہو کہ کھا در ایک اسم حالات او در ایک الفاظ دی تطبیقی وعداد ہے په حاله تر رضا یې کومه کې دواله رضا من ده دغه خبره کی لایقونه شیاه من ح طلاق دي کی هیڅ اولو صلا خود پاره نه استعمالي الا بنيه مگر پني تر په حاله تر رضا من ده کې نه مطلقاً موتبر دي کله ته پکې نایا ته کې طلاق وکونو طلاق او کله دې نو کې باندې والقاول قاولا في نكار النيه اتي قد بيداو كلا يتا مال طلاق لا ڪري هغو اينه نه په دا حال در زمنده کې معتبر به ني د سري ده ک سري نيت کړو هتا لاخ تا کنه بي طلاق نشتا وصي حالت مذاكره طلاق ه په حالت مذاكره طلاق کې لم صدقه في ما يصلح جوابا ولا يصلح رددا في القضاء ها الفاظ کم صلاحيت د جواب د سوال لپاره لري پن ام سره او دې کې درد د رد دا سوال نه ده را لراکه دا درسي الفاظ وایي چې به الفاظ کې د هغې د سوال تأیید او تردید نه لري نو دې کې وا خبر او طلاق دی واقعي دا کدا واقع سوال دا جواب سره بالکل مطابق را واندي لہذا سوال پر طلاق مطالبه وا جواب د هغې د پرمطابق راځوال دا سوال داګه طلاق دی واقعي مثل قوله خلیه تنہ هغه را لراکه دا به خلیه تنہ دا, دا, دا, دا به خالی کړی نه نہ جواب مطابق سوال طرحان دے دے کہ اگے دا خالي خالي وبرية تنا اختلا کہ ماں دے کہے نکاح نہ خالق علاوہ خالی نکلے ذا بری کڑی نکا نہ اگے دا اختلا تانہ کہ ماں دے پھل کہے نکاح نہ براءت الہ را کاوی بری نکلے با بطتنا ان نہ جدا نکلے بت تو نہ ان کے تام تعلقات والسلام حرام دا بس حرام خلقار کوا یہ تدی بزا عدت شمارہ کاں چھو دے امرتی دی کہ طلاق والی وچ اختیار طلاقں سال سے کیا کوا یختاری دان او تارگان لانا ظاهره ان مراده هو تلاق اند سوال تلاق ظاهره خبر دغلا چې دغه شان تی الفاظ خلق د تلاق په مقابل د تلاق د پاره استعمال د مراده نه پدې کې باندې غیر موثبر شمارې وایا صادق فيما يصلح جوابا وردا دته الفاضل ته مقابله نیولا چې پدې کې صلاحيت د دې خبرې امتا چې دا د هغه سوال لپاره تأیید واکه شي په جواب کې یا دا د هغه سوال لپاره رد مرتبه کې استعمال شي لکه څه وي هي دګ دا یو استعمال استرې خځو ایماله تلاق راکا داو ازهب د مخ نه نه خوښه دا خبره کیرا ته تلاق واړې صلاح وسه شو پرې کلمه ویلو باندې چې ته لا تلاق او ازه مخ نه خوښه نه مقصود رد هغه د کلام دی د هغه د کلام تایید نه دی زم ازه هیه تلاق واړې بس د کورو زم نه د کورو وزه کاري خلاص اوخروجي قومي بس پاتېګه دا یو استعمال به کیستې دا خبره مې کو پاتېګه خدای خو ته غلط کې قومې زه پاتېګه مسلمې لکن زهره ده کنه فنرمه سره خبره که چې وځو ځان خلک نه څه لري ځم تا قان نع یل پتاب سر کا تا خنری سر په سر کا و ما يجري هذا المجراد دا غشان چې کوم د طلاق د طار فقط په دغ سوال موخه کې استعمالېږي دي کې و طلاق واخه کېږي یا قضاءن که هغه نه تریو کني دې کړې لانه نه د حاضرین پر نو په دې کې و طلاق واخه کېږي کله سړی نیت کړي دې او کني دې و نو واخه کېږي دي انه يختمل رضا وهو لدنا صحه عليه دا رد دا کلام دا مثال لاسو نه دا کدا سره ظاهر خبره دا چې خبر مسلمان خبر قران او النوال مقصود هغه دا دي چې فتوی ماته و ما ښه ځان درنه خراب نه کیږي پسې حالت الغضب دریم حالت د اوسې وال حالات دي چې تصدق فی جميع ذلکا ټول خبره کې درېیت معتبر دي کني ته کړه طلاق واکې دي کني نه دي تروس قابل سره تر سره احتمال رد واسطه بعضه کې د دې چې دا تړې په حالت د غضب کې سړی د دې کړي د خبرې تکرار کړي یا هغه د الفاظ د جرند ویل د اوصيبه تور باندې کنزله په تور باندې ال لا سیمه یصلح للطلاق ولا يصلح للرجعه تمام حالت د غضب کې هغه الفاظ چې معاشره کې خلک قد طلاق خود پر استعمال یې کنایته د غضب حملې په طلاق باندې په حالت د غضب کې او دا نور کې کوم چې دواړه احتماله روان دي نه یې کې به امنیت معتبر